Nikuste hasteko hori ez da euskara bera dela sorkuntza pilaketa bat, hizkuntza guztiak bezala, e, jaso duguna ondale bezala eta horrak ematen digula oinarri bat sortzeko, ez? Baina bestetik, ba nikuste, bueno, gure hizkuntzaren egoera ikusita eta ikusirik nola ari garan, eh bueno, ba, bizi prozesu batean eta biziberritzeko prozesu batek ba, hainbat adar zaindu behar ditu. Eta nikuste adar horietako bat beste adar guztiak elikatzen dituena dela, ainz uzen ere, izkuntza baten kultur gintza aparatua, ez da, izkuntza baten sortkuntza ba, garrantzitsua dela, beste helikatzen dituelako ba, irakaskuntza edabideak. Gehiago esango nuke, uste dut, izkuntza batean sortzen denak, izkuntza batetik sortzen den imaginarioak, sortzen den poesiak, sortzen den e, kantagintzak, sortzen den musikak, literaturak, bersogintzak. gintzak. elikatzen duela Euskaldun izateko gogoa edo elikatzen duela nola bete esan da motibazioa gainerakoa darroietan behar den energia jartzeko ez. Ordon, banik uste hizkuntza guztietan dela sorkuntza garrantzitsua, ja, gu bezala bizikinkean edo bizi prozesu batean aleginean ari den hizkuntza batentzat, are garrantzitsuagoa dela esango nuke. Eh?